General despre soartă se vorbește atât de frumos și atât de mult, încât, fără îndoială, este incitant să vorbești și despre soarta poeziei. Dar înainte de a aborda subiectul, mi-aș permite un moto nu doar convingător, ci relevant, un moto din învățătorul nostru mai vechi, martor al altor vremi, un învățător universal care s-a numit cu molestie William Shakespeare. Sonetul său 35 începe astfel. Un rău făcut, degeaba te mai doar. Să ne gândim la rele pe care ni le-am făcut noi poeții prin cuvintele noastre, să ne gândim la răul pe care l-am făcut semenilor noștri prin cuvintele noastre și abia după aceea, dacă mai avem grai, să îndrăznim, să vorbim despre soarta poeziei. Soarta poeziei este una singură, cea care nu se poate tălmăcii cea care nu se poate explica, pentru că umilele noastre ființe, trecătoare prin anotimpurile vieții, nu pot îndrăsni să aibă acces la soartă. Iată de ce? Eu nu cred că între soarta poeziei și soarta neamului din care mă trag și soarta țării care ne lepostește pe toți, buni sau răi, mari sau mici, înțeleți sau tembeli, călăi sau victime, ei bine, această soartă se află în puterea metafizicului, în puterea divinului și numai câțiva dintre noi au harul deosebit să întrezărească din când în când câte o rază prevestitoare din această soartă. Ceea ce rămâne pentru noi este doar semnul jertfei repetat la nesfârșit pentru că fără jertfă poezia nu se poate închega. Din acest punct de vedere... Noi putem greși, putem să ne jertfim pentru o cauză nedreaptă, putem să fim mințiți și după minciuna inițială să mințim la rândul nostru, dar dacă nu credem în jertfă, tot lucrul nostru este ca o vorbire în pustiu. Poeții nu se fac, ei doar sunt, dacă sunt poeți. Cei făcuți, mai devreme sau mai târziu, ies din matca poeziei, ies din starea poetică, și rămân toată viața numai clăditori de cuvinte calpe. În ceea ce mă privește, sunt chiar emoționat pentru că, iată, soarta face ca două televiziuni, televiziunea de la Chișinău și televiziunea de la Timișoara, să ființeze în sufletul meu sub semnul stării de grație. Sunt mai puțin atras de ceea ce se întâmplă la televiziunea centrală de la București, pentru că se pare că această Minunată tranziție, a se citit și ghimerele, ne-a da. răsturnat pe toți într-o mare necruțătoare care macină la un loc și greul cel bun și sfânt și negina cearea și diavolească. E mai greu după aceea, din făina măcinată, să alegi ceea ce trebuie să fie curat pentru o azimă neîntinată. Ei bine, eu cred că peretele te răsărit al limbii române și peretele său de apus, sunt atât de frumos așezați acești pereți, încât de fiecare dată când privesc spre unul sau altul dintre pereți, știu că acolo se află înșirat măcar un vers de excepții. Un vers care seamănă cu versul lui William Shakespeare. Deci să avem grijă că într-o dimineață răul făcut să nu ne apese conștiința, pentru că Oricât ar părea de ciudat, dacă ne doare acest rău, este doar o recunoaștere în fața lui Dumnezeu. Răul rămâne, el poate fi adânc și poate, la un moment dat, să oblige alunecarea poeziei către neant. Și dacă poezia românilor alunecă spre neant, atunci și ființa acestui popor, prin excelență poetic, s-ar putea să alunece spre neant. E lucru pe care și fapta pe care nu pot nu stă în, în gândul meu să cred că este omenește să se întâmple. Din câte cuvinte am clădit, fără îndoială, multe au pricinuit și rău. Multe sunt izvorute dintr-un sol mincinos. Dar ceea ce îmi asum cu toată puterea este jertfa pe care n-am părăsit-o niciodată și voi rămâne în spațiul poeziei atâta vreme cât știu că jertfa mi se cere și sunt în stare să mi-o asum. Din alt punct de vedere, Timișoara, ca spațiu și ca simbol, este pentru mine, chiar biografic, un uh, loc ciudat. Un loc atât de ciudat încât uh, o mărturiseam și mai demult și o mărturisesc de fiecare dată când mi se oferă prilejul. Acest loc îmi provoacă o tristețe insuportabilă și o bucurie insuportabilă. Acest amestec de tristețe și bucurie se află așezat în cartea pe care o recunosc nu cea mai bună a mea, ci cartea care, tot ca un semn al destinului, are un titlu ambigu. Ea se numește Cartea Clara. Ființa care a generat această carte era un sâmbure, un miez, o scânteie din acest loc ciudat, care este timișar. Din această pricină eu tremur de fiecare dată, mai mult decât pentru orice pe fața Pământului, pentru frunza care mare la timișar. Și mă bucur mai mult decât pentru orice alt loc de pe fața Pământului, pentru firul de iarbă care răsare la Timișoara. Iată două componente care fac parte din esența noastră poetică a tuturor, pentru că noi românii ne place sau nu ne place, am fost, suntem și vom fi sau blestemați sau fericiți să purtăm această pecete pe sufletele noastre. Alexandric, când vorbea despre românul care s-a născut poet, nu-l gândea pe făcătorul de poezii, ci-l gândea pe gânditorul de poezie și pe vorbitorul de poezie. Pentru că, dacă ne aducem aminte ce spunea Liviu Revranu în discursul său de recepție la primirea în Academia Română, lauda țăranului român, nu este nicio rușine să recunoaștem că noi toți, înțelepții mai mari sau mai mici, mai vechi sau mai noi, ai acestui neap, ne tragem din aceeași rădăcină tulburătoare, care este rădăcina țărănescă. Țăranul român este marele clăditor de înțelepciune și nu știu cum s-a făcut, dar el a trebuit să gândească și să clădească această înțelepciune, inventând structura poetică. Având o cultură orală, strămoșii noștri au trebuit să fie ținători de minte. Noi suntem un popor de ținători de minte. Iată motivul esențial pentru care, pe o structură nemotehnică dată, strămoșii noștri au trebuit să inventeze coduri poetice care au funcționat perfect atâta vreme. Tocmai de aceea eu cred că filonul poetic românesc este unul din marile filoane ale civilizației umane și că încă n-a venit timpul ca acest filon să-și arate în întregime strălucirea și mulțimea caratelor sale. Dar fără îndoială, poate în secolul următor și în mileniu următor, Explozia poetică a neamului românesc va fi cea care va determina în universalitate, în civilizația umană, un salt spre metafizic. Pentru că oricât ar părea unora de ciudat sau oricât ar zâmbi, drumul spre Dumnezeu trece neapărat printr-un vers poetic, trece neapărat prin starea de poezie. La întâlnirea cu divinitatea nu poți să fii prozaic, ai nevoie de rigoare, și de o stare de excepție, o stare de grație, iar starea de grație nu poate fi decât una poetică. Iată motivul pentru care, vorbind despre acest popor, ca despre un popor care s-a născut creștin, nu pot să cred altceva decât că starea lui poetică este o dovadă în plus că este și un popor ales. Unul din popoarele care poate să stea în fața lui Dumnezeu și să vorbească în versuri cu metafizică.